Коли вранці Нога підбирає мене, адреналін відпережитовно чіще і далі зашкалює. Розповідає йому все про чисту правду, а він і бровою не веде, натомість бере мене за руку. «Пам'ятай, що я сказав дівчину осінь?» «Я з тобою!» «Ви з Томом ніби все владнали, та якщо з цієї адреси знову прийде якась дурня, ми боротимемося з цим...» Разом. Ти і я проти світу. Добре? Добре, кажу, а серце підстрибує, коли я розумію, що хтось намагається шантажувати мене, спровокувати напад паніки, хоч що вони намагаються зробити, і я протистоятиму цьому не сама. Розмова про чисту правду чудово відволікає мене від думок про короткий політ, і ми приземляємося, ще доки я встигаю занепокоїтися. Нуа бере мене за руку і веде через аеропорт до стоянки, де нас чекає автобус. Він саме такий, як я й уявляла. Величезний чорний автобус із гігантськими тонованими вікнами. Блискучий і шикарний. Обличчя, ну, освітиться від радості. І він так сильно стискає мою руку, що ще трішки і захрустять кістки. Пен, усе це насправді. Глянь на цього красунчика. Інн стрибає вперед, стає біля автобуса і намагається зробити з ним селфі. Але, звичайно, в кадр потрапляє лише його обличчя і трішки чорного тла. Дай мені дурнику. І я вихоплюю в нього телефон і клацаю значно кращий кадр, ну а з розкинутими в боки руками і автобус позаду нього. З дверей визирає голова Ларі, і він махає, щоб ми заходили. О, добре, ви вже тут. Я заходжу всередину і розумію, що це справжній хлопчачий рай. Кілька маленьких холодильників, повсюди ігрові приставки і телеекрани. За нами заходиться решта команди «Ноа». І, на диво, я не відчуваю клаустрофобії. Тут більше простору, ніж я могла собі уявити. В автобусі дві зони з диванчиками та невеличка кухня. Душі з туалетом, а позаду навіть кілька відкидних ліжок – на випадок, якщо комусь захочеться підіймати. І чуваю, як по спині ковзає чиясь рука, а хрипкий голос говорить прямо у вухо. Хочеш зіграти? І я розвертаюся і бачу Блейка, який киває в бік Xbox. Ой, я не дуже добре граю, кажу скромно, хоча насправді по секрету і я просто ас у їжаку, соніку і маріо карт. Коли в тебе є старший брат, це означає, що більшість часу, який ви проводите разом, присвячено ігровим турнірам. Наймиліші спогади, пов'язані з Томом, це дні і тижні, коли ми разом намагалися пройти ту чи іншу гру, перекушували пластівцями і виходили з кімнати лише в туалет. «Що він робить зараз?» Напевне, сидить за компом і грає в хало Мама, я впевнена, прибирає на кухні Взута у спеціальні капці для полірування підлоги Змахує мітелкою пил і наспівує щось із класики 80-х Тато ж, мабуть, грає в солітер на своєму комп'ютері Або вдає, що розгадує кросворд у газеті він ніколи не розгадує його по-справжньому. Намагається відшукати дурнуваті слова, які б він міг вписати у порожні клітинки, і лишає кросворд, щоб у черговому прибиральному пориві його знайшла мама. Тоді вона шалено сміятиметься, а потім, потім вони цілуватимуться на дивані. Я здригаюся і повертаюся зі своїх ведінь. Це неправда, пені, сміється Ноа. «Я пам'ятаю, як востаннє ти розгромила мене в Маріо-карт!» «Ага, я знав!» – клацає пальцями Блейк. «Жодних відмазок!» Він запихає мені в руку пульт і розтягається в кріслі перед телевізором. Ставить на столику пляшку пива. «Гараємо!» Кажу, сідаючи поруч із Блейком, і всміхаюся, коли він запускає «Форзу мотоспорт». Не можу сказати, що перегони – мій коник, але викладуся по максимуму. Приготуйся, пора грати!» З дивною гремасою на обличчі відказує він. Він сьорбає пиво, дивлячись при цьому мені в очі. Аж мені стає некомфортно, і я відвертаюся до екрану, щоб вибрати авто. Блейк закидає одну ногу на стіл і проклинає своє авто. «Я справді можу виграти в нього». Чую, як хлопці сміються за нашими спинами, а Ноа імпровізує пісню про ковбаски Гей, а твоя подружка Меган ще та штучка, каже Блейк, не відводячи погляду від екрану Що? Я настільки вражена, що ледве не впускаю пульт, а моя екранна автівка врізається в бетонну перешкоду Блейк мчить повз мене і переможно піднімає кулаки вгору, щойно його авто перетинає фінішну пряму. О, так, я знав, що це маленьке дівчатко не поб'є мене. Хай щастить наступного разу. Мені байдуже до перегонів, але не байдуже до нової інформації. То ти спілкуєшся з Меган? Блейк мені підморгує. А ти ревнуєш? І чіпись від неї, чувак. — каже Ноа, — зиркаю на Блейка, який зосереджено втупився в екран. — Дуже дивний тип. — У мене немає таких друзів. Навіть ні з ким порівняти. — Він... Їн... Він настільки не схожий на Ноа, аж важко уявити, що вони дружать. Причому дуже давно. Ноа турботливий, ніжний, веселий. А Блейк якийсь холодний і абсолютно байдужий до інших людей. Щось у ньому мене насторожує. Хоча наразі я не впевнена, що саме. А от у чому впевнена, так у тому, що Но ну, не пив би пиво в другі дня і не лаявся б на всі заставки через ігрову машинку. Хочу дізнатися більше про Блейка і Меган, але не знаю, як запитати. Коли автобус повільно рушає, Блейк знову радісно піднімає руки вгору. «Поїхали!» – кричить він, і мої думки про Меган губляться у радісних вересках, які прокочуються автобусом. З передньої частини автобуса, з накинутим на плечі велетенським прапором Німеччини, до нас прямує Ларі. «Ну що, тусівники, приїдемо до міста хвилин через сорок». «Цей автобус – наша база. Чимала частина команди залишиться тут, та я хочу, щоб кожен знав, що може прийти сюди, щоб посидіти в тиші чи пограти зі мною на приставці». «Це стосується і тебе, Пенні». «На ніч ми зупинятимемося в готелях, а потім продовжуватимемо мандрівку автобусом чи літаком, щоб дістатися наступного міста чи країни». «Скільки ми тобі платимо за те, що ти працюєш у нас їдом?» Гукає Но, і всі вибухають сміхом. Ніскільки придурку! Ларі кидає прапор в напрямку Но, і той одразу ж замотується в нього. Це так зворушливо бачити Но в його стихії, як він жартує і сміється з друзями, як він почувається щасливим. Від цього він стає ще привабливішим, і мені хочеться зараз же обійняти його. «Ще сорок хвилин, щоб повтокти тебе на перегонах!» – каже Блейк. А, мабуть так», – відповідаю зітхаючи. Витягаю телефон, який позичив мені Том. Старий, не надто крутий, щоб не шкода було, якщо я розтовчу чи загублю його. І пишу Еліуту. Приземлилися в Берліні, і тепер я змушена грати в машинки з барабанщиком Но, Блейком. Від нього смердить, як від прокуреного бомжа, який маскує сморід лосьйоном після гоління. А чи я казала, що він п'є вже третю пляшку пива? А зараз лише чотирнадцята година. Будь ласка, нагадай, чому це була гарна ідея?» Одразу ж отримую Еліутову відповідь. «Придзесо Пенні, тішуся, що тобі вдалося дістатися до концертного автобуса». І зовсім не тішуся, що тебе змушують втуплюватися в екран з такою дурнею у такому прекрасному місті. Будь ласка, не повертайся до Англії з навичками геймера і відсутністю вражень від пам'яток мистецтва. Це розіб'є моє енциклопедичне серце. Думай про фотки, пригоди, історію. Якщо не вдасться, думай про їжу. Їжа, пенні. День чарівних несподіванок у кожному місті. Ти можеш відвідати Берлінську стіну, праденбурзькі ворота, будівлю Рейхстаг. До речі, а ти вже бачила Фензетурм? Гельот, ти, напевне, забув. Усе, що я наразі бачила, темні вікна автобуса і блейкова голова. І Єдине, чому я справді радію, це відкривати кожне місто разом із зно прогулюватися, тримаючись за руки, і куштувати найкращі солодощі. Ба, Айн Дрокен, імпресіонанте, імпресіонанте, фантастіше. Еліоте, англійською, будь ласка. Чудово, усе це означає, чудово. Тобі можуть знадобитися ці слова. Афензетурм – це телевізійна вежа і найвища будівля в Німеччині висотою 368 метрів. Якби я зараз не насолоджувався фантастичним обідом у товаристві Алекса, то бився б головою об стіл. Невже, невже перед поїздкою ти не поцікавилася, куди ви їдете і що там є визначного? І я, звичайно, люблю тебе, Пенні, але тобі потрібно розширювати горизонти. Цим і займемося, коли ти повернешся. Пиши, як усе відбувається. А завтра – мій перший день стажування. Тож побажай мені удачі. З любов'ю. Твій любий гей. Я усміхаюся телефону і починаю набирати відповідь, коли Блейк відбирає його у мене просто з рук і відкладає на столик. І як я маю перемогти тебе, якщо ти не граєш? Що за нахабство? Обурююся я, забираю телефон і кладу його до кишені. «Яке це ненахабство? Тобі так здалося!» Він усміхається і вручає мені пульт. Но, встає, потягується, широко позіхаючи. «Я такий розбитий після вчорашньої ночі і раннього підйому. Піду трохи, подрімаю». «Звісно!» Та хоч я й кажу це, водночас пильно дивлюся на нога, намагаючись поглядом передати йому. «Будь ласка!» «Будь ласка, не лишай мене саму зі своїм дивним другом!» Та він не настільки вправний у розшифровуванні моїх думок, як Еліот. Він просто всміхається і йде. Намагаючись із корістю пережити наступні півгодини, я питаю Блейка про тур. Питаю про Ноа, про барабани, про все, що спадає на думку. Його відповіді здебільшого складаються з бурмотіння і бубоніння. Та все разом можна вважати за розмову». Не те, щоб це було аж так приємно і цікаво. Та все ж так час минає швидше. А оскільки він не надто зосереджувався на перегонах, мені вдалося кілька разів перемогти. На його превеликий жаль. «То скільки ви вже знов разом?» – питає він. «Вже більше, ніж півроку. Час так швидко летить». «Ага, ніби все життя разом». Знаєш, цей тур дуже важливий для Ноа. Здійснюється його мрія. Попри те, що я не знаю, як сприймати коментар, ніби все життя разом, я здивована, що нам дається нормально поговорити. Спрацювало. І я розтопила серце буркотона Блейка. Таке варто було поганяти машинки, щоб зрозуміти, що перше враження було хибним. Я завжди сподівалася, що зумію знайти спільну мову з друзями Ноа. І нарешті мені вдалося. і Я всміхаюся. Знаю, класно було б знати його ще до того, як почала здійснюватися його мрія. Можу побитися об заклад, він навіть уявити не міг, як вона вцілюватиметься. А його музика, вона справді дивовижна. Він пише чудові пісні. Тобто, я не дуже багато знаю про написання пісень чи музичну індустрію, але От власне, Пенні. Перериває мене Блейк. Ти взагалі нічого не знаєш про музичну індустрію. Його тон змінюється. Мені до горла підкочує клубок, а обличчя обдає жаром. Блейк не відриває погляду від екрана і веде по треку свою машину. Я не сумніваюся, що ти класна, Пенні. Ну, а так точно впевнений в цьому. Я лише не знаю, чи він подумав про те, як присутність дівчини вплине на його кар'єру. Вона ж тільки починається. Він відкладає пульт, дістає з кишені пачку цигарок, витягує одну і затискає фільтр губами. І я стежу за його рухами і відчуваю, як від сказаного мене охоплює жах. Мовчу, чекаючи, що він скаже ще щось. Щонебудь, що хоч якось врятує цю розмову. Але нас, Оля, буде весело. Ночівлі в різних містах, випивка багато дівчат. Каже він крізь зуби, прокручуючи сигарету. Я не впевнена, що розумію, до чого ти ведеш, Блейку. Краєм ока стежу за ним та намагаюся зберігати спокій. Блейк. Моє ім'я звучить так умедно, коли його вимовляє англійська пташка. Від запихається гарку за вухо і піднімається з канапи, щоб дістати з міні холодильника ще одну пляшку пива. Потім знову сідає, причому так близько, що його нога торкається моєї. І я просто кажу, що коли ми мріяли про гастролі, у цьому автобусі є щось, чого ми тут не хотіли бачити. Шоковано я завмираю. Хочеться відповісти щось відливе, але в роті все закам'яніло. До нас підходить Марк, басист, і підбирає пульт, який я впустила. «Не заперечуєш?» «Вперед!» – вдається видушити мені. Я встаю і йду у хвіст автобуса. Перш ніж зайти до імпровізованої спальні, оглядаюся на Блейка. Він занурений у гру. Щоб не впасти, хапаюся за одвірок. Тільки тепер помічаю, що мене всю трусить. Та поступово тремтіння минає, і я всміхаюся, згадавши, що мої ліки ось тут, поруч. Мружиться від світла, коли я розсуваю штори і заходжу у спальню. Привіт, дівчинко моя. Привіт, і я тебе розбудила? Сідаю на краєчок ліжка. Ні, я не можу заснути. Забагато емоцій. Я киваю, і він сідає і кладе свою руку на мою. «Усе окей, ти якась пліда?» Я хитаю головою. Ну, Я хочу переказати йому Блейкові слова, але також хочу, щоб Ноа думав, що я можу знайти спільну мову з його друзями. Я добре знаю, що Блейк – його найкращий друг, і не хочу змушувати його обирати між нами. «Скільки ви вже з Блейком дружите?» «Ми з Блейком. Ха. Він один із найдавніших моїх друзів. Ми практично виросли разом. Мої батьки купили мені першу гітару того ж року, коли його батьки подарували йому ударну установку. Були часи, я приходив до нього в підвал, і ми разом відривалися. Перший наш гурт називався «І він вагається». «Ну, скажи мені», – штрикаю його ліктем. «Ну, добре. Він називався хлопці-чарівники. Ми тоді просто фанатіли від Гаррі Поттера. Ну, а ніякові. Але це так мило. Я сміюся». «Та це ж просто супер!» «Ага, Блейк навіть вдавав, що його палички – це чарівні палички, а наші пісні – закляття. Серйозно?» «Якось я не могла поєднати образ милого хлопчика, який грає у підвалі на барабанах і вигадує закляття» з тим нахабним типом, що сидить зараз за приставкою. «Ти навряд чи чула пісню «Домашні ельфи просто хочуть любові», але вона мала стати суперхідом». І він засміявся, а потім його голос серйозніший. Коли все це закрутилося, на ютубі мене знайшов Дін. Ми підписали угоду з його компанією. Ми з Блейком віддалилися один від одного. Він тусувався в іншій компанії, і кілька разів ми не на жарт посварилися. Це було однією з причин, чому я закрився в собі минулого року. Подалі від решти світу. Я... я тоді був готовий усе кинути. Якщо я мав через усе це, він показує рукою на автобус, втратити найближчого друга, то воно того не варте. А потім, потім я зустрів тебе, мою ключову мить. І він цілує мою руку. «Ти показала мені, що я можу мати все. Можу мати все. Все ось це одночасно». Ти надихнула мене помиритися з Блейком. Запросити його на астролі. І це найкраще, що могло статися. Хоча ні, найкраще, звісно, що ти зараз поруч. Його жарти не завжди смішні, – але він був зі мною від самого початку, і я впевнений, що ви подружитеся, коли познайомитеся ближче. Моє обличчя заливає барва і від компліменту, і від того, що я сама не можу повірити, що заледве не пожалілася Ноа на його найкращого друга. І я й уявити не могла, скільки всього вони пережили разом. Якщо Блейк любить пожартувати... Може він, просто... Може, він просто перевіряв мене. Треба навчитися не брати все надто близько до серця, якщо я збираюся зависати з групою. Слухай, я думав почекати, коли ми дістанемося до готелю, але хочу, хочу щось подарувати тобі вже зараз. І він лізе під ліжко, де стоїть його сумка, і витягає з неї коробку в золотистому папері. Це для тебе. Ну ж, Борозгортай! Каже він, коли я витріщаюся на золотисту коробку. Я починаю повільно розгортати папіра, а потім одним рухом зриваю його. Це новісінький смартфон. З тих крутезних моделей, яку сама я ніколи б собі не купила. О, ну а... І я хотів, щоб у тебе був новий, кращий телефон, якщо вже твій старий вкрали на моєму концерті. «Ти не можеш бути щасливою з тим старим динозавром, що тобі віддав Том. До того ж, у цей вмонтована чудова камера...» Він має рацію. я не щаслива з Томовим старим мобільним, але я хочу повернути мій старий телефон з малюнками, но на чохлі. Цю крутецьку мобілку аж ніяк не порівняєш з моєю старою. Та все ж вона краща за динозавра». Не треба було, ну, це занадто дорого. Це не занадто дорого, Пенні, глянуся тобі. Що за радість бути рок-зіркою, якщо ти не можеш тринькати гроші тут і там? Може, тому що я не можу відплатити тобі тією ж монетою, питаю. Не сприймай це так. І він цілує мене в щоку. Ти мій офіційний вимірювач тривожності, пам'ятаєш? Це варте тисяч. «Ну що, чи не варто нам приєднатися до веселощів?» І він посувається на криєчок ліжка і простягає руку. «Звісно», – погоджуюся я, – «но», – додає мені впевненості. «Може таки варто дати Блейкові ще один шанс, якщо він так подобається, но...» «Він не може бути настільки поганим». Коли ми виходимо зі спальні, хлопці галасують. Нуа піднімає руки, ніби його викрили. Окей, окей, заспокойтесь. Я відчуваю, як червонію. Ну чому? Хлопців лише одне на думці. добре було б, якби з нами мандрувала ще якась дівчина. Блейк знову біля холодильника з пивом. Чувак, хочеш? І він простягає нова пляшку пива. Ну, дивиться на мене, а тоді знову на Блейка. Зарану, чувак, скільки ти вже випив? Від тебе тхне, ніби зараз третє ранку, а ти щойно вивалився з бару. Бері, ну, та розслабся, маєш бути весело. А то ти говориш, як Дін. Ну, а бере пляшку пива і відкриває її обкутик столу. За нас! Блейк цокається з ног та всміхається до мене. Хочеш школу, пені? Ноа пропонує мені бляшанку з холодильника. Так, дякую. Я дивлюся у вікно і бачу гігантські ворота з масивними колонами і колісницею, запряженою чотирма кіньми. Вони прекрасні у своїй величі. Щось таке я й очікувала від Берліна. Ого, дивіться, це Бреденбурзькі ворота. Коли всі повертаються до вікна, я стишую голос, щоб лише Ноа чув. Я так чекаю дня чарівних несподіванок. І я також, каже Ноа і стискає мою руку. Еліот написав мені цілий список дивовижних місць, які ми маємо відвідати. Зокрема, будівля завишки 350 метрів і... Блейк перериває мене. «Що-що? черівних Що?» І він дивиться на нас із Ноа. На мене накочує хвиля ніяковості, коли думаю про те, як по-дитячому це мало прозвучати для Блейка. Та а тут же кидається захищати нас. Легше, друзяко, зрозумієш, коли закохаєшся. Як-то часто буває поміж хлопцями, Блейк посилає нас подалі. Напруга миттєво зростає. На щастя, Ларі гукає, що ми вже приїхали. Якраз вчасно, поки Блейк не поліз битися. Дін плескає в долоні, і вся увага перемикається на нього. Друзі, у мене чудові новини. Його очі блищать, наче він виграв в лотерею. Ніколи не здогадаєтеся, хто увечері виступатиме разом зі скетч. На якусь мить він зупиняється, наняє інтригу. Лія Браун. Поки що це секрет, але публіка просто шаленітиме. Чи ж це не чудово, друзі? Усі навколо аж підстрибують на радощах і дають одне одному п'ять. І гарантована увага журналістів. Та коли я бажала, щоб тут була ще одна дівчина, то я не мала на увазі колишню фіктивну дівчину Ноа. Якщо я думала, що Блейк робить ці астролі складними, то прибуття Лії Брауну означає, що ситуація значно погіршиться.